Så min Rahman al Rahim, i dag er 9. februar 2020, og vi har med baseret på det fjerde at gøre. En af de hjemme der er i lærerne, men det er hun og behovene, der er 40 år, der er 40 år, der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 og kullu bid'atim dalala Og kullu dalalatin fin nar A'adham allahu a'iyyakum minh'a Bi mannihi wa karamihi wa judehi wa fadlih Wa hua ala kulli sheyhin qadhir amma ba'al Sidste gang Der når vi frem med hensyn til salah Og alt hvad der ved var Og i dag Vi skal ligesom fortælle hvor vigtigt er det med hensyn til at opretholde Allahs ibadah Og det er den kontakt et menneske har overfor Allah subhanahu wa ta'ala Der er desværre mange mennesker Der er misforstået noget angående salat Hvor de prøver at udføre en ibadah Uden at se de er de ved det At de er de første Allah vil spørge om når du kommer til at møde ham efter et davhid. Og når Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَاقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ أَبْرَهَا الْبُنُ Der selve bønnen forhindrer dig i, at du udfører de dårlige ting. Der er mange mennesker, der ikke ved, at selve salat, du danner kontakt med Allah og plus hver gang du prøver at lave noget dårligt så kommer salat til at mindre om hvordan du skal være som en muslim og med hensyn til salat den lærer en person sabr at man skal være tålmodig at isolere hjernen fra dunya og glemme at have kontakt med mennesker og kontakter sin skaber. Er et menneske, når man er i salar? Så skal man ikke have tankerne i arbejde, eller i konen, eller i børn, eller i penge, eller i værdier. Du skal have et kontakt til din skaber angående dine ærger, som vidrer dig. Og I skal huske på, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, det er den dag, hvor folk stikker af fra alle dem, han elsker. Du stikker af fra din far og mor. Det er den dag, hvor du stikker af fra din kone og børn. Og sidder du og tænker på, hvad skal der ske med mig? Er jeg en, der kommer til Jannah eller til Nar? Paradiset eller Ilden? Og så skal man også overveje at tænke på med hensyn til salat al jeg kan godt forstå her i Vesten det er svært Når vi bor så langt væk fra masjid Men hvis man har mulighed nogle gange til at udføre det i jama'a Og bede sammen med nogle andre muslimer Så kan man optjene adjur Og hvis man ikke kan komme til at lave jama'a i masjid Hvorfor kan man ikke lave jama'a derhjemme? Hvor en mand han laver salat. Han laver salat til Allah subhanahu wa ta'ala Hvor man fører bøn Med korn Med børn På den måde så kan de også lære hvordan det er Og udføre jama'ah Og i badet Nu nærmer vi os ramadan Så kan man opdøge det op, op Med at sige Kald os Magrib Kan vi bare bede jama'ah derhjælp Så man så manden, han lærer sine kone og børn At maghrib, de bærer de sammen På den måde, så kan de lære, hvad det betyder at have jama. A. Og så kan man opdrage dem på den her måde til at udføre en ibadah Og udføre en sunnah Som Muhammad sallam plejer at gøre Vi har glemt ofte, at vi kan dyrke os selv Derhjemme med ibadah og det er en klemt sunne. Hvad sallallahu alaihi wasallam har lært os. At hvordan det er. Da meste da den meste da den meste som er meste Børn er faktisk af den meste af den meste de efterligner forældrene i alt, og de copy-paste. Lyver du, så lyver de. Beder du, så beder de. Fester du, så fester de. Taler du sand, så taler de sand. Snyder du og bedrager, så snyder de og bedrager. De er ligesom en svamp, som suger alt Og det er derfor, der var en, der fortalte mig At hans børn Han laver jamaa hver gang med dem derhjemme Og så siger han, at knægten som er under 4 år Han behøver ikke lægge ham i seng Han har lært, når han beder med, med familien så falder han faktisk i søvn på sin på sit tæppe. Og så bliver han løftet op med tæppet i seng. Og det har han lært, at de foregår med hver eneste aften. Det er en Så er der nogen, der siger, min chef, hvad kan jeg gøre for mine børn? Faktisk børn, du skal ikke gøre særlig meget. Du skal bare se på at eller så er ja. Du skal faktisk ikke gøre særlig meget over for børnene Du skal faktisk opføre dig islamisk Og så tro mig, børnene lærer dig Sidder du og læser Qur'an Så vil børnene sidde og læse på Qur'an Sidder du og, og, og, og, og gør en eller anden hændelse Så vil det, altså børn, de sluger Og suger alt hvad du får, alt hvad du laver Og du kan lave de test du vil sådan er børn Og hvis du sikrer dig for eksempel, at hvis du har piger og drenge Hvis du har pigerne, at de dækker sig ligesom moren Så vil de dække sig Hvis de lærer i at lærer, at de skal ligesom have hijab på osv. Så vil de dække sig Så vil de bede, så vil de udføre en hændelse Eller et ramadan for eksempel, hvor, hvor forældrene tager Quran og sidder og så kom med en Koran, jamen, barnet kan ikke læse, behøver ikke læse Nogle gange, er det så sjovt, jeg kan huske, da min barn var små Hvor de kender nogle surer fra Arjus Amma Så åbner de Koran, og så læser de, hvad de kan huske Men de vil gerne efterligne barnet, de vil gerne efterligne forældrene De sidder og repeterer sig selv Fatiha, qulhuallahu had'atul kursi og de åbner Koraner og ligesom om de læser, ligesom forældrene læser På den måde, så kan de lære Men så forældrene siger, ah, der er så travlt, og vi har ditten, og vi har den? Hvis du har så travlt Og livet skælder dig, så lad være med at lave børn Og jeg holder fast i min holdning Hvis man bor i Vesten Den der må I gerne skrive, og jeg kommer inshallah til at sætte det op på Facebook på alle steder Hvis du ved at du ikke kan opdrage et barn til at være muslim så er det haram at lave et barn jeg gentager det hvis du sammen med en kvinde ikke kan skabe et barn der bliver muslim så er det haram at lave et barn må man gerne foretage sig en operation så ikke kan få børn ja hvis du ved at dine børn ikke bliver muslim i de her lande Og du vil gerne fortsætte med at bo her Så er det haram for dig at få børn Og det gælder begge køn mænd og kvinder. Jamen jeg siger, det er hyggeligt at have et barn Men hvad er der hyggeligt ved at have en murtad Som bekæmper islam Og dem har vi mange af Vi lever faktisk i en tid Hvor der kommer nogen Mørke hoved, Islamisk opredelse og står og siger hvor er det lettere at ikke være muslim og islam har begrænset mig og begynder her at spøde islam og bekæmpe islam og spørgsmålet er har de her børn været muslimer før? et spørgsmål som man burde dyrke har de overhovedet været muslimer? svaret er faktisk enkelt nej aldrig jeg har set nogle folk jeg har set nogle børn hvor forældrene har været Anti-Muslimer, og jeg siger det, anti-Muslimer. opdraget i henhold til nogle grupperinger, som har ikke noget med islam at gøre, hvor forældrene, hvor forældrene drikker og, og viser ligesom ja, er høj prestige, faren og moren øh, sidder og nøder en kop sådan en glas vin. Selvfølgelig, de spiser ikke krenzir, fordi det er ulykkert. Det er ikke fordi det er haram. Hold at mærke til her. Nogle af dem her, de tænker ikke på haram basis. De tænker på, åh, jeg spiser ikke svin, fordi det er ulykkert. Men han er ligeglad, om han henter et eller andet øh, stykke kød fra supermarkedet. Der er en, der sagde til mig, øh, shir, jeg spiser det der kød fra supermarkedet og så videre. Det er også halal. Jeg sagde, I mennesker, I har misforstået noget. Allah har gjort Hanzir i sig selv til at være forbudt og har. Men Allah har også gjort alle de der dyr som er ikke slagtet til at være beskidt og klam, og kommer under samme kategori som de øvrige. Er det rigtigt? Er de andre dyr også i samme kategori? Ja! Og siger: Hola da da kolomi malami ute, gør her For fisk?! med at spise der, hvor Allah navn ikke blev nævnt. Og det der er beskidt, det er fisk. Det er de største hyggeleri, der eksisterer. Så er der nogen der siger æh, Kristne achi, la, Hvis der er halal Så skal vi ikke begynde at springe over til det kristne Og vi ved alle sammen her De dræber dyret før de slagter dem Så du spiser faktisk et dyr Som har været dræbt Ligesom du tager et dyr Og smider ud Ud af vinduet, så Det falder ned det er det. Og så bagefter så, så, så bliver det slagtet Så lad være med at fortælle mig at Så er der nogen muslimske lande Uh, hvor de har nogle kristne Der slagter ligesom os Så det er det en anden sag Men er der behov for det? Nej Så det næste er med hensyn til her Salah Salah har en relation Har relation til kontakt til Allah Med dua Med et Med at accepte din dua Den har også noget med halal og haram Salah har det noget med halal og haram? Ja yeah. Det har det den minder dig om, hvis du har virkelig din samvittighed i orden, og du udfører na'ibara til Allah, og du ønsker, at Allah forøger dig i din rang, altså i din imam, så har du ikke lyst til at lave en zigzag øvelse, med hensyn til at snyde, bedrage, spise haram eller eller andet. Så so, når en person står og laver ibadet til Allah, så so, begynder generatoren, det vil sige toppen heroppe hjernen, begynder at arbejde efter, hvad man har lavet. Sådan so, en flashback. Når den skal jeg den er jeg nødt til at ændre på. Og det er vigtigt. Salat al-jama'ah. Der er nogen, der siger, jeg kan ikke komme i masjid. fint. Så lære at lave jama'ah i dit hjem. Hvor du samler tropperne. Ingen i mellem. Der er ikke nogen kun... prøv at se her. Vi skal også være rationelle, Vi skal også tænke. Altså, når der var engang, vi har fået nogle syge til Danmark fra fra, fra, fra, fra Ægypten og, og læs og, og lav det der og lav det der. Stop! Du skal tale til folk, hvad deres kunde kan og hvad deres magt er i besiddelse af. Du, du skal ikke skyde højt, jævnligt. Der er en chef han står op i Mønberg. Han er arbejdsløs. Han får bistandshjælp. Og han føder sine børn med penge, som han suger ud af kommunen. Eller han får fra, fra, fra danske system. Så det er derfor, han står op i Mønbapp. Vi skal bare læse to juzo hver dag. Habibi, du sover til kl. 12 hver dag. Og du, hvis kommunen ikke sælger dig penge, så er du den første, der står op, og du leger imam op i min Du er den største nar, som nasser penge ud af systemet. Kom ud i arbejde. Kom ud og tjene din egen penge, så du kan føde dine børn med din penge. Med dit sved. Det er derfor, at alayhi wasallam. han har sagt til os, at vi skal tjene vores egen penge med vores egen sved. Det er også en e der. At du bare sådan, at dit skæg bliver længere, og dine bukser bliver kortere, og din nasse røv, du siger, du tager penge fra staten, og så kalder du op i member. demokrati er en god løsning. Selvfølgelig er demokrati en god løsning. For dig, du tør ikke sige systemet imod, fordi du er en person, der vil stjæle fra samfundet, fordi de, de passer ind i dit dig Tjen dine penge, vær her i dit hjem, uafhængig af, af din indtjening af, af, af kommunen eller lignende står tydeligt op om morgenen tag ud brug de der formuleringer af de bedste tidspunkter for en muslim er når han står tydeligt op og tjener sin egen penge prøv at se og se det op i myndbar se at folk de skal uddanne sig så de kan få en højere rang i systemet så muslimerne kan vise sig mænd og kvinder og jeg opfordrer alle synes til at læse høje uddannelse. Så meget som I kan, læse, studere, vise dem, at vi kan. Selvfølgelig kan vi det. Hvad er det bedst, at du møder en søster, der er uddannet inden for kemi, inden for, inden for uh, uh, ingeniør, inden for lægevæsenet, inden for alt det her. Når hun kommer ind og siger, jeg er muslim, jeg har hijab, jeg har min jilbab, jeg er uddannet. Højuddannet. Også en bror med lange alligevel viser han, at han er uddannet. Han står op, han viser sine barn, han er aktiv. På den måde, så kan vi vise, hvem vi er. Du kan ikke bare stå op med dem bare helt. Der var en, der sagde, bare hele, hele året er om at være Så sagde jeg til ham, hvorfor siger du det? Jamen, fordi der bare er kærlighed i det. Så sagde han, du arbejder ikke. Du arbejder slet ikke. Du har ikke forstand på en skid hvordan det er at være på arbejdsmarkedet. Du, du er aldrig tjent en kron. Du er 40 pensionist, og du er ikke engang 40 år. Du er ikke en nærvær, der stjælder pengen. Og du laver bare barn, han har tæn barn. Kære på din barn? Han er imam, og hans barn er shayateen. Hvorfor kan din barn, Qur'an? Wallahi, jeg har testet mange af dem, der lager shuyukh nu om dig. Hvorfor kan din barn kære i Qur'an? Wallahi, på grund af døj, så har jeg haft tæt ud af min barn. Stop med døj og ud af din barn. Og hende er shaytane, du har der hjem. Hende der kone. Hvorfor uddatter du ikke helt lidt? Så hun kan ligesom opdrage dine børn i henhold til sharia? Altså jeg forstår ikke nogen gange systemet. Er salat kun obligatorisk for dig? I skal ved en ting. Jeg er med qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala vil stille en mand for forst i rakken, Og så kommer folk og laver en tisrask. Vil en tisrask? betyder at tage deres hak. Så kommer barnet og tager sin hak for faren Og så kommer konen og tager sin hak for faren Og så kommer forældrene og tager deres hak fra den her søn Så husk på, du har nogle obligatoriske ting, du skal leve op til Der er nogle chukrog, de er bare lige Der er nogle mennesker, de tror, at Salah er individuelt Så kigger du på ham. jeg har set en, han er religiøs Så kigger jeg på hans børn, de har ikke noget med dine at gøre så siger jeg, what's going on? Hvad sker der her? Hvad sker der? Wallahi, det er en individuel sag. Og din døtre, de går ikke med hijab. Hvor er dine... Wallahi, mit døtre. har prøvet alt. Hvad har du prøvet? Hvad er du har prøvet? Fortæl mig, hvad har du prøvet? Hvad er det, du har gjort? Har du stillet nogle rammer? Har du gjort nogle faste rammer, som du har opstillet? Har du stillet nogle rammer med hensyn til salær, hvor du går hen og siger til kongen: har du begge? Hvorfor er du ikke med til tid? Øh, jeg har haft travlt. Du forlader alt, når du beder til tid. Har du stillet dine spørgsmål til dine børn? Hvorfor er de ikke stået op til Fredje? Øh, eller øh, herre, øh, øh, øh, øh, øh, nogle gange, jeg står ikke engang selv op til Fredje. Du send børn! Hvis ikke han er ikke et forbillede for børnene med sin salær, så er der nogen, der siger: Få det her. Hele din drejer sig om at man sætter nogle rammer i gang. Hvis disse rammer er ikke opnåelige, så er der noget galt. Og hvis forbilledet bliver svækket, og resten bliver også svækket, og det gælder alle. Det gælder kun, det gælder børnene, og det gælder også jeres efterslægt. Og sådan er det bare. Jeg siger altid, at en, en far, han er et forbillede for hele familien. Og moren baseret på Mohammeds hadith sallallahu alaihi sallam at hun skal stabilisere huset. Altså hvis folk går mere op i dekretioner, og hvilken tøjstil, og hvilken møbler, og hvilken bil, og hvilken ferie og klemmer din, så er der noget galt. Jeg er fx hvis du er ude at rejse, så lær dine børn sunde. En værtsundne. Hold os, når vi er til det her sted, vi tager over til Majid. Hvorfor? Fordi vi skal lave salat Og de synder At man møder masjid I en by når man ankommer Så børnene lærer det de, Hvad kræver det at lære sine børn Så det her Hvor meget kræver det En Ligesom i ramadan I ramadan Det vi skal spise Det skal være luksus Hvorfor? Fordi det er ramadan Jamen er det ikke haram tabzid Nej Nej Og ved du hvad børnene I har været så gode i har været så dygtige, at I at festet det der Ramadan, Så for hver dag I fester, så er der en gave For eksempel, der er ikke noget gav, der En gave kan være en 20, en 20, en 30, det er ligegyldigt Eller, ved du hvad, I får en gave for to dage, for tre dage Eller, hvis I lærer en surda, så får I et eller andet Jamen, øh, må man gerne, sjech, øh, benytte sig af øh, øh, øh, øh, sådan nogle midler til at lokke børn? Skal det ikke være indvendig, i <laughs> Stop med det der idioti, man. Børn tænker kun på, hvad der, hvad der er sund fornuft for dem. Og sund fornuft for dem, det er, at de kan se på noget materialistisk. Og deres imand stiger senere når, i deres opvækst så hvis man kan bruge nogle midler For at få den til at ældste Så er det det du gør Ligesom du siger til din datter også skat Jeg vil gerne have at du tager hijab på En Altså ligesom opstart En om ugen Om, om lørdagen du har fri fra skolen Og hun er en lille pige på 6, 7, 8, 9 Så om lørdag, du tager hijab på Når vi tager ud Så vil du lære hende at Hvordan det er at have hijab på Så kommer så næste gang, så bliver det lørdag og søndag Og så næste gang, så kan du sige måske en gang om ugen, så tager du hijab på i skolen Og næste gang, så er det måske to dage, og måske om fredagen, fordi det er en god helgedag, en god fjuma'a Jamen tjejk, må man gerne ligesom opdage, ja så i særligt der er ikke nogen manuskripter, du skal skulle da bruge den der top, Allah har givet dig Og den er ikke forgæves. Og det er derfor, at der er mange mennesker, der glemmer, at Allah subhanahu wa ta'ala har givet en mand en hjerne. Eller et, et menneske en hjerne. Og det er derfor, du skal også forklare hende, hvorfor hun bærer hijab også i unge alder. Hun skal også lære, hvorfor hun gør det. Hvem er det, hun skal gøre tilfreds? Og hvorfor hun skal skjule sine skønheder? Så det er ikke bare en, en, en, en, en person, som ikke aner noget som helst om det. Ligesom Ibartha, ligesom Rudhu. Når du lærer dit barn at lave udo, hvorfor? Det er fordi vi renser vores sønner Så hvis du har lavet sønder i løbet af dagen Hvis du har lavet nogle fejl Du ikke har er mor eller far Så når du laver udo Så fjerner du de der sønner Hvis du har sagt noget forkert med mun Når du laver udo Du skal tale børnesprog Og det er det samme Når manden han sætter nogle, nogle ting til konen, Så er det også noget med i hva' gør Salah er en vigtig fænomen, hvor mange mennesker klemmer det og sætter noget andet højere. Og det er faktisk vigtigt. Nu skal vi tale om al Salah. Hvem er så al Salah? En person, der forlader Salah. Men inden vi har en hadis af Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, som siger, Man istaballah qiblatana. Ham, som bruger vores tabla. Hursal lah salatanah og bier vores pøl. Hursal lah vabi hatanah og spiser vores slagtede dyr. For hu al-muslim, han er en muslim. Lahu mal al-muslim, han har, hvad en muslim skal have. Hursal lah himal al-muslim. Og det, der sker for en muslimske sker også ham. Det betyder, han er beskyttet fra begge. Den der hadis er faktisk meget sjov. Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam har givet dig en kriterie. Hvad er en muslim ikke en muhammed? Hvad betyder at du har en, der er muslim? Hvad betyder det? De fem sønder, du har Ja, men hvis du siger, at en person han er muslim, må jeg, må jeg dræbe ham? Må jeg stjæle fra ham? Må jeg bedrage ham? Må jeg snyde ham? Ja. Hvorfor den der er vigtig Der er nogle mennesker der siger at Vi er nødt til at teste folk i deres akida For at se om deres akida Matcher vores akida Hvem er de her folk? Khawaric Khawaric Har et fænomen der hedder at Vi er nødt til at teste folk I noget der hedder er ja, de her mennesker ligesom vant til at leve op til vores vilkår, eller ej? Khawarit siger, vi tester folk i med hensyn til al billah al Hvordan det? Hvis du har det samme holdning som deres, så skal du testes i din din. Men Mohammed tester ikke folk i deres din. Sallallahu alaihi Muhammad tester folk om de siger shahada Læg mærke til hadith al Hende der, der skal befries fra hendes slaveri Hvor Mohammed spurgte hende Atashhadina alla ilaha Allah, Bevidner du, at ingen gud anede end hvad an som er sandt Så sagde hun, naam, ashhad Jeg bevidner Atadrina man ana Ved du, hvem jeg er? Så sagde hun, at Allah, Du er Gudbringer Allah Kalafag, det kræver en af her i helvede, mener. Befrie hende, hun er en trofast person. Er det bare det? Ja, jeg har kun én ting, jeg kan teste folk med. Når jeg kan se, at han stiller sig op i sin sedjætte, og han siger, at lov er gå i gang med at lovsrager. Kan jeg være i tvivl om, han er muslet, eller kan jeg når jeg laver min mad, han kommer og spiser det samme mad, som han og jeg spiser Og når jeg, når jeg ligesom snakker med ham, jeg kan høre Bismillah, ham alhamdulillah, wa la ilaha illallah Her er der et tegn på, at han er en muslim Hvornår kan det afvige fra andet, når jeg kan se, at han modsiger sin din I form af shirk. Ellers ikke og det er det som faktisk hele humlen i det her sag Så hvis vi kigger her Tarik al-Salah Hvem er der al-Salah? En der forlader Salah Det betyder en der ikke udfører sine ibarer til Allah Ulema'er har haft forskellige holdninger Men alle er enige om <coughs> Og jeg har haft masse forskellige holdninger Der er en der spurgte mig Sheikh, hvad er hukum Tarik hvad er, hvad er hans øh, Dom Så siger jeg Mit svar har været Fordi han har skrevet det på arabisk til mig Hans dom er At du forfører ham til Han kommer til salat Han sagde Hvad siger Sharia Sharia siger at du skal komme med ham til salat <laughs> Jeg ved hvad folk fisker efter Folk fisker efter, at han skal defineres for værende kæreføl Fordi når vi, når vi erklærer en for værende kæreføl Så er det sjovt og hyggeligt, forstår du? Kære muslim Kære bror Kære søster At få en person ud af islam I vores tid er svært Nummer et. Der eksisterer ikke et sted på jorden, hvor de praktiserer Allahs lov Nummer 2 Mange mennesker er mere tilbøjeligt for at værne jahil, end for at værne vidne Jahil, betyder uvidne Og hvorfor er det uvidne? Fordi vi har dem, som stiller sig op i, i Masajid Og mange af dem, jeg er ked af at sige det mange af de her shiur, eller såkaldte shiur i massage, de ved ikke, hvad, hvilken daver de skal bruge for at tiltrække folk. Og nogle gange, de yderligere det folk. For eksempel, jeg har været til salat al juma en gang, hvor ham der, der holder khutbah, han holdt khutbah 1 time og 5 minutter. Mange mennesker, der de kom ud, de sagde til mig, chef, vi kommer aldrig tilbage her. Jeg gider ikke lave Jumma. Det er modsat af sunnah, Mohammed, prøv at lægge mærke til Mohammed siger <coughs> Vedrørende salat Prøv at lægge mærke til alaihi s.a.w.s. hjerte Og hjernen Der er en harmoni, ja? Altså jern, den er ikke kommet til jeg kan kigge på den Og så sige, du er et dokter. Du skal også kunne bruge det. Du skal ikke kunne bruge det i dit fag, du er IT-ingeniør, så er det kun til computer. Du skal også være til menneskelig. Hvis der er en, der nyser, så ved du, at ham der har behov for hjælp, fordi måske han har været syg. Mohammed selvom han siger, når salat bliver ligesom kaldt, og iqama er blevet sagt, så tænker jeg, at jeg skal lave en lang salat. Det siger Mohammed s.a.v. Jeg skal lave en lang salad. Men mens jeg er i salad, så lytter jeg til en barn, der graver. Hvad er det, han lytter til? Det er et barn, der graver. For ash, alle i, og ash, alle umme. Jeg føler mig, at de søv forbandet, og de søv for moren. Så forkorter jeg der og skynder mig i den Så moren har ikke en tendens til At ligesom forsvinder i bader Så hun tænker på sit barn Og barnet har behov for moren Så forkorter jeg salat og gør den i et hurtigt fenomen Så jeg kan blive færdig. Ja Allah Tænker Mohammed sådan der Ja Der er en der engang han, han skulle føre bøn og så hans bror var ny Lige Li lige, lige startede, Og broren han var en besværlig en. Men han begyndte at lave salat Så broren han, altså han plejer at bede den hurtigt Men når hans bror var med Så begyndte han at forlange sin Det de er de farligt Du optjener ikke Når du gør på den måde Nogle point hos ham der når der er ny محمد صلى الله عليه وسلم هنفتلس ودن صلاة كالبيع وصلاة كالبيع أتخاك تيو أتخاك تيو أتدو أول فعن عبادة لذا فإن صحابي هنفتعد بل هنفتعد من ذلك بصورة البقرة ألف لا ذلك الكتاب وهم بلليس صورة البقرة أي صلاة المغرب نعم صلاة العشاء نعم så kommer der en mand, der har været ud fra morgenstående, og han kom til salat al-Isha, og han hørte, at den sahabe, han var i gang med surat al-Baqarah Han sagde, surat al-Baqarah, og jeg har været opsiddel klokken fem, og jeg skal bag dig, og til du er færdig, altså to-tre juzo Hvad tror du, jeg er? Han trak sig ud af salat, Allahu Akbar, han fik for sig selv, og så gik han også derhjemme Hans Hans monkel, han skulle sove, han skulle i morgen kl. 5. til Fajr. De siger til Hudayfa, han hedder Hudayfa ibn al-Yaman, ham men han gik ud af salat. Så siger han, hælder al munafiq, ham er han, djæ, han ud af salat. Så manen sægler, æsjkuvannak i la Rasulillah. Jeg går og siger til sallallahu alaihi wa Jeg kus om Hudeifa, jeg kus, kus, det er Hudayfa eller Muad, jeg jeg tror det er Muad. Så sagde han, jeg vil fortælle det til Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hvad du har gjort. Og så siger jeg, ja, jeg er hyggelig. Jeg skal op tidligt. Du skal ikke op tidligt. Jeg sidder og arbejder i, i min, i min uh, plantage og fra morgen til aften. Og så siger du til mig, jeg er monafat. Jeg kan ikke holde mig mere. Så har Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaldt ham. Og så sagde han til ham, at, at der er هل رأيين ذا سكيبا فتنة؟ وما بال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها؟ بفلاوا سكيبا فتنة قل ريك ليش؟ ديس آيات صار ريك سكيبا فتنة غصفال؟ ذا دا كمان لا يعطيها تعيقنا جيلة ليسا سورة البقرة من أبي ألمانسك لكتولد؟ نعم نروبيا som en imam for folk, så skal du vælge et niveau, som folk kan håndtere. Afhængig af alder. Beder du samme folk som er shabab, og der er ikke nogen, der skal ild eller andet, så kan du bede lige så du bede, så du vil. Når du beder qiyamul la'il, så kan du bede den alene. Men når du har folk bag dig, så har du den gamle, og den unge og den ældre, og du har alle slags mennesker. Så skal et bøn være passet. Og Mohammed siger til ham Skaber du fitna? Jamen han laver salat Og han vil gerne til Men hans kira'ah Hans læsning kan skabe et Fitna Så man skal bruge den der top man har Og det er derfor den er Der er det Alle ulema'e er om Der hedder Jajdu wujub salat Jajdu wujub Det betyder hvis hvis der er nogen, der benægter salat Så er de hvad? Kæft Og ikke kæft, man kalder murtad Det betyder, at han skal have tre dage, og hvis det ikke er I henhold til sharia, så skal man praktisere Allah's fukum på ham Men der er jo enighed blandt ulema'er Med hensyn til Folk, der forlader salat Der er kun en. Der kun en til imam Ahmed I en af hans Der siger ham der fulad salat er kafir Om de med en bun eller med flere De kommer vi til at snakke om. Abu Hanifa alaih rahmatullahi Han siger tarikus salat Takasulan fasiq Yuhbas wa yudrab Abu Hanifa rahimahullah, Han siger ham som fulad bun Foghdi hana don. Han er fæser. Hvem tror jeg er fæser? han står søn. Josh bliver fængslet. Og får tisk. Så han kommer til fornuften. Og så siger han: Borg vender dit indtil hækta-esilomen hos dem. Han skal slås som blodspormer ud af ham. Det er ikke mig, der siger det. Abu Hanifa. Så hvis folk ikke vil se noget, så til Abu Hanifa og det til ham. Det er ikke mig. Og så siger Arba. muslim, Abu Hanifa her, han i at han til at han kalder til bønden til tid, når han laver sujudet til laver, altså når han hører en aya, og man kan ikke sige en person, han er kafir, før der er et tegn på, at han udfører noget, som er visende for at være kafir. Ligesom at hænge et kors, shit. eller noget, som har noget med shirk De tre imamer, og Ahmed er ikke af Hans Holmings Siger tager salat Bila uden for, selvom han tager salat en enkelt dag, det. Sådan er det. Sådan er det. Sådan er det. Sådan er det. er det. det. er det. Sådan er det. Sådan er det. Sådan er det. er men han skal lave tauba. Lige som en mortent. Og kutl, så siger de, at en lærer kud til en lærer Og så skal han slås i Det skal ikke lave tauba. Men de siger, at slå i ihjel, havde den som straf. Ikrit det han. Det har Haddan, det betyder, det bliver slået ihjel I form af straf Ikke i form af ridda At han er frafaldet Så når man de slår ham ihjel Haddan, og så bliver han vasket Og de laver på ham Og så kommer med det her ind i billedet Og siger nej Han bliver dræbt, Og så bliver han smidt ud Det betyder, at han bliver ikke vasket Og så bliver han begravet ikke muslimisk gravplads Fordi han dør som en kafir Ikke som en muslim Og det er det hele tiden Er ligesom Fænomen Hvis vi kigger Hvad er det profeten wasallam siger i en hadith Hadithen siger La muslim, illa Man må ikke dræbe en muslim Man må ikke dræbe en muslim kun hvis de har gjort tre ting. At fæge ved værne, en der har været gift eller gift, når han bedriver ho' så skal han slås ihjel. Hvordan så vil nafs, hvis en person han dræber en anden person, så bliver han selv drabt. Hvordan er det klidinihi almo færdigt Ham som forlader sin del og går væk fra jama'a og jama'a her er ikke din gruppe. hvis du tilhører en, en gruppe, og du, ja det for eksempel det der kolingbrænde, hvis du forlader det så skal de dræbe dig. Nej. ikke glemt, at Jamaar Det betyder muslimske, hvad skal man kalde det? Jama'a, At du er, tilhører ikke muslimer mere. Du tilhører shayatin. Det er de der tre ting, som er med til det. Ellers ikke. Men. Hvis vi kigger, hvor vi har en af jer. Allah, der er en Yusuf, der er bedt. Hvor jeg er en der jeg Allah tilgiver alt på nær. Sjælp. Og Allah tilgiver alt på nær. sirk, Og shirk når de bliver dyrket, så siger jeg, Ølema, salær og forladelse, og salær en del af det. Og forladelse af Salah er ikke sødt. Forladelse af Salah hos dem er masser af sundt. Salah er en isubnuslam, kamsusalawat kattem, hun Allah har alle ledere. Allah har skrevet fem bønderne på folk. Men at jeg er min ikke uden at han er ligeglad med, kan jeg da Allah han har i fredaghold, hos Allah, at han kommer ind til det betyder, at dem som oprør holder de fem bønder, om de nogle gange klemmer eller andet, de kommer ind til Jannah på et eller andet tidspunkt, om de får deres straf eller ej. Fordi hadithen siger, insh'a'a'adda'bahu, insh'a'a'a, hvis Allah vil, så han straffer dem, og insh'a'a'a, for Allah, og hvis han vil, han tilgiver. Så ligger det hele for hvem? Det ligger det hele hos Allah subhanahu wa ta'ala, ikke hos mennesker. Jeg merkte, Abu Hureyra, radiAllahu anhu, han siger til os, på en hadith af Muhammed? Inne auvelma juhas, abu behil qiyama, det første som et menneske bliver, stillet til Allah, as salal maktuba, det oplegtsouriske salal. wa er ikke hvis godt præcis له en Se om han har nogle ekstra, ligesom sunnen og så videre. For en kærn eller hun sunan pauer, hvis han har nogle sunnen og så videre, og middag til med man til er alt Har du ekstra har du ekstra handlinger, har du et eller andet Så kommer det til at lappe det mangelfulde ægne Giver det som et menneske Du har lavet et projekt Og dit projekt er ikke kommet, Men du har lavet nogle sideløbende projekter, som er godt Så siger vi, okay Det er da et stort projekt, der er ikke så god Men det øvrige projekt kommer til at lappe det andet Så må vi sige, okay, det er acceptabelt Vi accepterer dit projekt Forstået på den måde de ekstra gerninger du laver, er mere til at forøge din rang og hjælpe de lappninger, som du skylder. Og det er vigtigt. Og det er derfor, at Imam Ahmed, han har en holdning. Og det faktisk, Mashaab blev nævnt i al-Mughni. Yukhtal tarikus salah kufran. Ej, besebebi kufri. Alhamdulillah al-salah, hos Imam Ahmed siger, at han er kafir. Bafa, han ser ikke til, hvad Al-Wazir siger. Fejl, han sælger og Når de fire som er hvor man ikke går i kital og så ser han, Allah dem, dem, som dyrker noget andet i verden til Allah. Vahsruhum, tag den, vahsruhum, omring den, lahum kulda Marsa, hver gang de prøver noget, så skal I slå den desk på fingeren, Fa indtager hvis de vender tilbage, bøn, er der der kan Allah har rahim. Allah selv تنها آية إمام أحمد بسيرة بو بو فلك الصلاة من ممن علماء سيدنا آية أحبسية الكفار تقام إنتظار في الإسلام. دان أن حديث محمد صلى الله عليه وسلم سمي بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة مين من مسلم انكافر يحفظ الصلاة وسياه تأكله. Der en anden beretning der siger al ahd alladhi baynana wa baynahum ussala fa man taraka fa qad kafara. Al ahd, hvad betyder al ahd? Pakken. Mellom oss dem er bun. Dem der det er kafir. Og så siger han det er klar. Imam al Shawkani alayhi rahmatullah, Imam al Shawkani han var Yazidi. Han var fra Yemen, han var Yazidi og han havde en skrap holdninger angående så men ikke ligesom de øvrige. Hans holdning er klar og tydelig angående, hvordan det er at være muslim. Så siger Imam Shaw og han er mere tilbøjelig til Imam Ahmad al-Ahmed al-Ahmed Han siger: al-Ahmed al-Ahmed al-Ahmed al-Ahmed al al-Ahmed al al laver det og han mener, at forlade salat, det betyder ikke udfører dag. Når det går i døgn, han er ikke bedt eller eller andre, han er kafir. Og der er ikke noget galt, at folk kan vende tilbage til, at de bliver ligesom muslimer og handler i henhold til det. Men, vi har også nogle andre hadith, hvor profeten s.a. sagde, Man kaller, la ilaha Allah." Og kan falde med at gøre abet mindonilla? Harum med at gøre hua demo? Wa hisabu hua Allah? Dem som siger, ingen Gud som er sendt Allah, og så laver han kuffer på alt Allah har gjort hands penge or hands blod til at haram, og det Allah tager Muhammad om. Mohammed Sahib sælger dem siger, jeg har truet Man kalder la illa illa Ingen gul som er er Allah og i kalbe hans vekten av en Inni hans sjæl er iman. Og han kommer ut av ilden. Han kommer Man qala la ilaha illa Allah. Som sier ingen Allah som er senfald. Og i hans vekten av en god ting. Og det er noe god Og han kommer la ilaha illa Allah og i kalbe hans en og han kommer ud af ilden ham som har en lidt bredere iman i hans hjerte. Derfor, der kan være forskellige meninger og holdninger angående talbus salat, forladelser af salat. Og det vigtigste af det hele er, at man skal få folk til at komme ind til ibadah, ikke til at forlade ibadah. Og man skal være tålmodig, hvordan man tiltrækker folk, så de kommer til Allahs ibadah, bi'idhnillahi ta'ala. Husk på. Husk på, at det er bedre at tiltrække folk, end at man afviger folk. Og selvom du søster du ikke går med hijab, der er ikke noget forhindring i, at du går laver din salat. Selvom bror, at du laver nogle narsier, så er der ingen forhindring i, at du kan lave dine for Fordi på et tidspunkt, så kommer den til... اتصبوا ده معت حرام اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه هاينوس باستمول شاء الله بارك الله لي ولكم وبارك باعقافكم وحفظنا الله واياكم من كل شر سبحانك ربي وعز واتوب اليك هاينوس باستبول